Тринадцять. Трамплін. Боже, боже, яке ж огидне це місце Ілум. О, боже, каже Бекон, які ж огідні ці міста усі до одного. Мокрий сніг падав крізь непорушну завісу туману. Було ще дуже рано. Я їхав у Лінкольні з доктором Ейсою Бридом. Мене нудило. Вчорашня пиятика ще давалася в знаки. Доктор Брид сидів за кермом. Колеса машини раз у раз наштовхувались на колії давно занедбаної трамвайної лінії. Брид був старий, з рожевими щічками, безперечно заможний, дуже добре вдягнений, увічливий, оптимістичний, розумний та незворушений. Я ж навпаки, почувався колючим, недужим циніком. Я пробув із Сандрою всю ніч. Душа моя смерділа, як палене котяче хутро. Людей я бачив виключно в чорних тонах, і про доктора, і субрида я тепер знав дещо погане. Сандра мені розповіла. Сандра розповіла, що в Вілумі всі впевнені, буцімто доктор Брид, Колись був закоханий у дружину Фелікса Гонікера. Багато хто вважав, сказала вона, що Брит був батьком усіх трьох дітей Гонікера. Вам доводилося раніше бувати в Ілумі? Раптом спитав доктор Брит. Ні, я тут уперше. Це місто сімейне. Тобто, нічне життя майже відсутнє. Кожен дбає переважно про свою родину, свій дім. Якщо так, то це найздоровіший спосіб життя. Саме так і є. Маємо дуже низький рівень молодіжної злочинності. Чудово. Історія Ілома, до речі, вельми цікава. Та не вже. Дуже цікава. У давні часи він слугував трампліном, так би мовити. Трампліном? Для переселенців, що прямували на захід. Он як. Тут люди забезпечували себе речами, необхідними в дорозі. Дуже цікаво. Приблизно на тому ж місці, де зараз розташована дослідна лабораторія, тоді знаходився старий форт. Там тримали злочинців зі всього округу, а також здійснювали публічні страти. Отже, злочини й тоді до добра не доводили, як і в наші часи. У 1782 році там повісило чоловіка, котрий убив 26 осіб. Мені здається, що було б варто комусь написати книгу про нього. Звали його Джордж Майрон Моуклі. На Айжафоті він заспівав. Сам склав пісню заради такої нагоди. І про що ж він співав? Слова пісні ви можете знайти в історичному товаристві, якщо це вас справді зацікавило. Ні, я тільки хотів уточнити її загальний зміст. Загальний зміст такий, що він ні про що не шкодує. Бувають же такі люди. Ви лише подумайте, сказав доктор Брит. Мати 26 смертей на своєму сумлінні. Аж голова йде обертом, сказав я.